Misiune urgentă, pista 2. General se răsturnă pe scaun cu mâinile sub ceafă. Comandant de navă, eventualitate la care merg și-l făcuse deseori o realuzie. Putea el însă să mărturisesc că acum avea oroare de această meserie, că totdeauna la intrarea în imersiune evenea venea aproape să vomite când privea la acele indicatoarelor de adâncime? Se ridică și se îndreptă din șale, atingând ca de obicei plafonul cu capul. O comandă de submarin niciodată nu discutase cu Valerie această posibilitate. Era inutil. Nici ea nu dorea așa ceva. Când se va termina misiunea în curs, va spune adio submarinelor pentru totdeauna. De după perdea, apărut capul lui Sterkey îmbătrânit de barba căruntă. Îmi puteți acorda câteva minute, săr, ca să mergem împreună să inspectăm cum am aranjat tot ceea ce am îmbarcat. Desigur... Și să avem grijă de asieta navei. Ambii o pornit spre prova. Oamenii părăseau cușetele și începeau pregătirile pentru ieșirea în mare. Nu mai erau oameni din carne și oase, ci elemente ale unei echipe solidare. Gerard se gândea la ultimele cuvintele lui Marshall. Nici nu există alta mai bună. Cu toate obsesiile sale, Gerard zâmbi. Cu asemenea băieți, nimic nu era imposibil. Și ei vor demonstra și lui Simon acest lucru. Comandantul este chemat la postul central. Marshall sări din cușetă și din doi pași și din cabină. Nu știa dacă apucase să doarmă sau rămăsese doar suspendat între starea de veche și sfârșeala de pe urma epuizării. Într-o secundă se afla alături de Gerald. Sir, îi spuse acesta cu o grimasă, îmi pare rău că v-am deranjat, dar s-au repetat niște ecouri de 2-6-0 care se deplasează repede. Mi-e teamă că vom avea curând necazuri. Merșel se apropie de masa cu hărți. Ubutul părăsise de trei zile acea improvizație de port. Trei zile de un calm neobișnuit. Parcă mediterana le acorda un scurt răgaz după luni și luni de lupte. Dar tensiunea nervoasă devenea tot mai mare. Imposibil să se odihnească, se lungeau pe cușete cu ochii în tavan. Făceau cartul, mâncau, Ducea o viață de automate cu gesturi mecanice. Permanent avea un sentiment de anxietate latentă. Probabil că la suprafață firește marea și înviora culoarea în fiecare zor de zi. Aici, în imersiune, domnea mereu aceeași atmosferă mohorâtă. Totul era jilav, ventilatoarele erau imobilizate pentru a economisi curent și a reduce cât mai mult zgomotul. Acum Ubudul se dirija spre cunoscuta strâmtoare ce separă Sicilia de Capul Bon de pe coasta tunisiană. O distanță de 80 de mile, unde lupte nedecise s-au terminat când în avantajul unuia, când în al celuilalt adversar. Atacuri aeriene și de submarine asupra convailor britanice ce căutau să aprovizioneze Malta sau asupra liniilor de aprovizionare ale lui Român. Merge cunoștea bine toate acestea ca și cei de seamă cu el. Dar situația era mai puțin cunoscută pentru bobocii care participau acum, prima dată la confruntări. La cota periscopică, ca să aruncăm o privire la suprafață. În timp ce Gerard dădea ordinele necesare și puntea se înclina destul de accentuat, Marshall se depărtă de masa hărților și se apropie de puțul periscopului. Impasibil față de fâsâitul aerului comprimat ce pătrundea în balasturi pentru a ridica nava la suprafață. Deocamdată căuta să evite orice confruntare, atât cu englezii cât și cu germanii. Socotea că era mai cu minte așa, căci îi mai trebuiau doar două zile ca să ajungă la locul de întâlnire în largul coastei occidentale a Italiei. Gândurile ei se îndreptare la cei trei pasageri aflați în care probabil că profitau să doarmă cât aveau timp pentru așa ceva. Erau stăpâni pe nervii lor și ei puteau să doarmă atunci când era posibil. Formau un grup destul de disperat probabil dar asemănător desigur, cu alte grupuri pe care Marshall le mai întâlnise, de oameni angrenați în acel misterios război secret. Șeful celor trei era majorul Mark Kaun, Slăbuț, puțin comunicativ, nu avea aspectul unui militar de carieră. Din cât de puțin vorbise, rezulta că nu era prea convins de șansele misiunii. Cei trei au fost anunțați printr-un mesaj radio, de ora și locul exact al întâlnirii cu ceilalți agenți, nu au confirmat primirea mesajului și nici nu era așteptată o asemenea confirmare. După cum spunea Kaun, nemții bănuiau o în care se aflau și un mesaj radiofonic din partea lor ar fi compromis perspectivele de reușită. Count nu vorbise mult. Probabil că aștepta să fie mai aproape de obiectiv, să nu divulge secretele decât atunci când putea da și alte amănunte. Merșel s-a plecat supra periscopului și cu degetele apăsă cele două manete gemene, pentru a fixa aparatul în cea mai bună poziție. Lumina soarelui pătrundea prin lentile trecând de la verde deschis, la albastru, pe măsură ce obiectivul urca prin a apropiindu-se de suprafață. Cât de tentantă era lumina văzduhului! Ridicați periscopul complet! Și redresă șarele dureroase și, departe, la orizont, zări o vagă ridicătură purpurie, încă încețoșată, ieșind din apă în lumina zorilor. Era insula Pantelaria. Ubutul s afla de deci pe drumul prevăzut. Firește, cum ar fi spus de vreo ofițerul cu navigația. Merșel roti încet periscopul. Se opri brusc. Se vedea ceva. Primele raze ale soarelui se reflectau pe bordajul sticlos al comenzii unei nave care înaintea cu prova, însoțită de o mustață de spumă albă. Chiar cu obiectivul la putere maximă, silueta navei rămânea imprecisă. Imposibil de identificat cu certitudine. Alături de ea, la Babord, se mai distingea încă o navă. Desigur, două distrugătoare. S-a desă lui Gerard. Coborând periscopul, schimbăm drumul. Cârma 10 grade tribot și drum 320. Coborâm la 30 de metri. Se apropie de hărți. Atenție la fundul mării. Trecem pe lângă un banc cu fund mic. Nu depășește 30 de fatomi. Am înțeles, sir. Gerard își umezi buzele și îi se sprijini cu ambele mâini spătarul scaunului timonierului. Merșel îl privind gândurat, zicându-și în sine. Poate avem noroc și fundul mării ne va curăța depunerile de pe chila. Chila, grindă metalică instalată pe fundul navei de la prova la pupa. Merșel observă că în ușă se afla maiorul caun cu o ceașcă în mână. Sunt dificultăți, săr. Nu, două distrugătoare patrulează, dar departe de noi. Ca un se apropie de merșul spunându-i. Știți, această călătorie nu seamănă deloc cu ceea ce mi-închipuiam. Credeam că am s-aud sunând și o să văd echipajul alergând dintr-o parte într alta. În loc de asta, calm absolut. Te-ai crede într-o mănăstire. Marshall zâmbit, tentat să răspundă. Dacă mai rămâi cu noi, ai să ai ce vedea, prietene, dar se mulțumi să spună. Merg și eu să beau o cafea. Vrei să mă însoțești? Intrară împreună în careu. Și acum, spuse merșel cu ton calm, ce-ar fi să-mi dai câteva amănunte suplimentare? Împinse ibricul cu cafea către caun. Amoroare de necunoscut. Caun zâmbi. Fie, apoi privi în jur. Părdelele erau trase și isfărăirile indicau că cușetele erau ocupate. Te înțeleg. Cred că este natural să știi totul. De fapt, ce dorești să cunoști? Nu se grebea să spună totuși ceva. Cei cu Miss Trevis? care este rolul ei în această poveste? Întreba Marshall. Ca un noft. Personal, n-am fost de acord ca ea să fie implicată. Marshall aștepta. Și amintea răspunsul tinerii când o întrebase dacă mai îndeplinise alte misiuni. Ca un reluă. În ultimul timp a lucrat pentru noi la Paris, unde ca franțuzoică ne aducea servicii neprețuite. Dar a devenit suspectă și a fost arestată. Poliziștii francezi colaborează cu nemții și în unele privințe sunt chiar mai rău decât aceștia. Cât că rezistența constituie o amenințare pentru situația lor și pentru viața lor. Și după arestare... A fost ținută 48 de ore undeva la marginea Parisului. Aștepta să fie preluată de germani. Gestapo-ul o căuta de multă vreme fără însă să-i cunoască identitatea. Merșel își aminti că în sinea sa o comparase pe Central trevis cu un animal fugărit. Până la sfârșit, continuă Caun, ai noștri au reușit cu greu să o elibereze. A fost cât pe a să pățească, ridicând din umeri. Dar asta n am împiedicat-o când i s-a propus această nouă misiune să o accepte fără ezitare Bărbatul ei se află în Italia, în apropiere de Napoli Acum înțeleg Și el lucrează pentru voi Figura lui Caun se întunecă Nici de cum Este un colaboraționist Lucrează cu nemții Inginer constructor Execută în Italia lucrări asemănătoare cu cele de care s a ocupat și în Franța Lucrări foarte importante lui Merciel nu-i venea să creadă ce le-auzite. Și cu toate astea, ea consimte să-l revadă ca un își umplu cu cafea. V-a spus ceva despre părinții ei? Tatăl ei face parte din rezistență. Pentru noi este un contact foarte util, căci lucrează la căile ferate franceze. Vă închipuiți, deci? Dar revin la soțul ei, Trevis. Din sursa sigură am aflat că au început să-l cam treacă sudurile. Și-ar dori din nou să schimbe partida, să se întoarcă în Franța și să se facă uitat. Soția care îl disprețuiește este totuși singura persoană din lume de la care ar accepta sfaturi. El îi acordă încredere fiind convins că ea nu este omumea la gestapo-ului. Scărbit, merg și-l fixa cu privirea ceașca de cafea. Și ați fost de acord să se întoarcă la el când știți că poate fi suspectată de germani și că poate acest Trevis dacă acesta este numele lui adevărat, le-a și spus totul despre ea ca un negă din cap. Puțin probabil nu prea sunt contacte între forțele de ocupație din Franța și cele din Italia. Fără îndoială, există un pericol și cred că în alte circunstanțe n-am fi procedat astfel. Dar așa cum stau lucrurile, riscul merită să fie preluat. De fapt, este soția lui. Vine acolo unde el s-a instalat, lucru foarte normal. În plus, Actele ei sunt în regulă și își cunoaște meseria de agent secret. Ca una adăugă fără pic de emoție. Trevis știe multe despre acele noi proiectile teleghidate. Dacă reușim să-l aducem în Anglia, poate vom salva prin aceasta un mare număr de vieți engleze. Și dacă ea nu reușește, atunci vom vedea ce vom putea obține prin alți agenți. Dacă pot să repatriezi... A saltat de mii de gânduri, merșele îl întrerup se ridicându-se. Dar acum nemții știu totul despre ea. Poate, dar nu vom avea certitudinea decât atunci când... Restul frazei se pierdu. Submarinul se înclină brusc și din postul central par veni răstrigăte de alarmă. Merșel își pierdu echilibrul aproape căzu, căci Coca se smuci violent. Se auzea un zgomot ciudat ca acela de bonfire hârșind în blindajul submarinului și crescând, părând că umple întregul careu cu intensitatea sa. Basculând în trecere, mateloți zăpăciți, sculați din somn sau de veche, Merșel alergă la postul central. De la periscop, Gerard cu figura palidă dă dea ordine. Aer în balasturi, la suprafață. Merșel îl apucă de braț strigând. Ordin anulat! Aruncă o privire rapidă în indicatoare, apoi de la spatele timonierului, care se muncea cu timona, ordonă. Claxonul! Din cauza vacarmului, abia așa auza vocea. Ce s-a întâmplat? A fost nevoie să-l zgâlție puternic pe Gerard ca să obțină un răspuns. Secundul părea că nu-l vede. Submarinul s-a înclinat cu proba în jos. Reuși el să spună. Apoi s-a pornit acest zgomot. Privind în jur, brusc zgomotul încetase. Am crezut că am lovit o epavă și că mergem la fund. Oamenii alergau la posturi. Verificați asieta, ordonă Marshall. S-a adresat lui Frenzel, care tocmai apărea lângă tabloul de control. Raportează dacă sunt avarii la cocă. Unul dintre timonierii de la cărmele orizontale striga alarmat. Nu mai pot menține la orizontală, săr. Nava a luat-o razna. În picioare, în centrul postului, Marshall sta imobil. Ce arată asdicul?" Apoi lui Frenzel. Cârmele pupa sunt blocate. Probabil că am dat peste ceva." Nu sunt ecouri la asdic, sir?" Marshall confirmă cu un gest primirea răspunsurilor. Caun și cei doi însoțitori ai lui apăruseră în cadrul ușii. Marshall era conștient de prezența lor fără să-i vadă. Nu avea ochi decât pentru cei din echipaj. Toți erau acolo, fiecare la postul lui, așteptând ca el, comandantul, să facă ceva." La nevoie e chiar o minune. Cu telefonul în mână, adjunctul lui Frenț îl raporta: Nu sunt avarii la corpul navei, sir! Merșele -ă și impuse să mai aștepte câteva chinuitoare secunde. Îi era teamă că vorbind vocea îi va fi întretăiată, ca adina ori vocea lui Gerald. Să urcăm încet secundule, până la cota periscopică. Trebuie să-i dăm de rost. Zâmbind: Cum am mai reușit și altă dată, nu e așa? Gerard veni în spatele timonierului. Atenție, amândouă mașinile, încet înainte. Sterchii trase o jurătură. Nu pot manevra timona decât pe jumătate, ser. Apasă pe mânerele timonei într-un sens, apoi în celălalt. Drăcia dracului! Brusc zgomotul reîncepu, parcă un geamăt, parcă un scârțit care încetă după un pocnet violent pe cocă. Cu gâtlejul uscat, Gerard anunță. 14 metri, sir. Sus periscopul. Merșă la manetele. Nu mai era cazul să fie prudent. O privire rapidă la dreapta, alta la stânga, apoi în duh. Se făcea ziua, dar cerul era încă cenușiu. A dirijat obiectivul spre pupa, reducând ușor puterea aparatului. Nu se vedea vreo parâmă sau un cablu, dar o mină se balansa pe suprafața apei, în urma submarinului, Acoperită cu măr-verzui, probabil că plutise pe mare luni întregi sau ani. Derivase din câmpul inițial de foarte multă vreme, cu o parte din legături, așteptând momentul să robească ceva. O epavă, o navă, orice. Cuțepea peascuți era tot atât de periculoasă ca în ziua când părăsise Germania sau Anglia. Coborâți periscopul! Acum nava parcă ascultă mai bine, ser? declară Sterki. Foarte bine! Merșelă ridică glasul ca să fie auzit de toți cei ce se aflau în postul central. Târâm la remorcă o mină la 50 de picioare în urma noastră. Merșele remarcă pe stupefiată a celor ce l-ascultau. Unii dintre ei se uitau pe furiș spre ușa etanșă de la pupa, ca și cum căutau să se asigure de ceva. Ca un, vorbi primul. Puteți face față situației, capitane! Redobândindu-și brusc calmul, Merșele îi răspunse. Pentru asta sunt aici. Se apropie de masa cu hărți. Ce părere ai de vră? Ofițerul cu navigația șterse buzele cu dosul palmei. Locul nu mi se pare potrivit ca să ieșim la suprafață săr. Nu eu l-am ales. Făcând abstracție de tot ce l- -a înconjura, a plecat peste masă, mi-aș examina cu atenție hărțile zonei. Chiar în mijlocul strâmtorii, schimbați capul, îl punem direct spre nord. În postul central a început agitația. Încet, nu vă grăbiți. Cablul este prins de desubt în dreptul turelei și s-a înfășurat pe cârmele orizontale pupa. Sper că Mina nu va ajunge la elici. Calm, ca un mai pus o întrebare. Nu putem aștepta până la noapte, sir. Dacă ieșim acum, riscăm să fim imediat reperați. Ziua abia începe. Așteptarea ar fi lungă și nu suntem departe de coasta inamică. Răspunsem merșel privindul grav. În plus, dacă încercăm să ne descurcăm pentru Eric, crește riscul să sărim în aer. Depărtându-se de la masa cu hărți, sus periscopul. O inspecție rapidă. Cerul era gol, minat tot acolo, strălucind amenințătoare în soare. 10 grade tribord. Merchel îl observa pe Gerard supraveghind stabilitatea navei. Era bună. Dar el însuși nu-și pierduse adinauri capul. La ce se gândea? La cele două distrugătoare, la Bitl Wickle? arăsucincă o dată periscopul și îi se păru că vede umbra submarinului aproape de suprafața apei. Drept așa!" ordonă el timonierului. Drept așa, săr!" confirmă timonierul. După ce executa ordinul, Sterky s-a plecat puțin pe spate ca să privească repetitorul girobusolei, al cărui ac se imobilize după ultima oscilație, direct spre nord. Coborâți periscopul. Marshall își băgă mâinile în buzunar. Frențel, adunăți oamenii și pregătește uneltele cu care să încercăm a scăpa de mină, dar cât mai puțină lume pe punte. Bac se apropie de Merșel. Vă rog, sir, să fiți de acord să preiau eu conducerea operației. Zâmbind timid. Șeful mecanic își cunoaște perfect meseria și mașinile sale, dar eu, la garajul meu de la One's World, am tăiat în atelier multe rable de mașini și cred că mă pricep mai bine la ce este de făcut. Merșă la probă. Ai dreptate. Îl caută din ochi pe Warwick. Pregătește-ți mitraliorii să urce pe punte. Revind spre hărți, căuta să-și pună ordine în gânduri ca să organizeze cât mai bine acțiunea. Spre pupa, în afara postului central, se auzea un scomot de unelte răvășite și Bac spunea. Dă-mi și asta, și cleștele ăla mare." Curând, Bac reapărea cu aer satisfăcut. Sunt gata, ser, aștept ordine." Pot și eu să fiu de folos?" întrebă Count. Poate cu o rugăciune?" glumii Merșel. Își privi ceasul al dracului Ghinion și la cel mai nepotrivit moment. Gerard se apropie de Merchel. Vă rog să mă iertați, sir, căt ca din aur mi-am cam pierdut capul." Merchel îl privi gânditor, apoi. Nu-ți face probleme, Bob?" Câțiva oameni treceau pe lângă ei, îndreptându-se către scara de subture, unde alții formau deja un mic grup. Materoții de pe punte, în cinci cu veste de salvare, duceau uneltele lui Bac, mitraliori, benzile de cartușe, o arui căștiergea lentilele binoclului cu o batistă. Toți păreau încordați, dar nimeni nu avea aerul că-și pune întrebări în privința ordinelor primite. Comandantul ordonase, ei executau atâta tot. Mersel de lui Gerard data ce ieșim la suprafață, vei izola toate compartimentele. Dacă drăcia aia explodează, fă tot posibilul ca oamenii să fie evacuați. Observă că figura lui Gerard se întuneca. Dacă voi scăpați și pierd, maierul un. îți va spune unde să mergeți și ce aveți de făcut. Răspuns de cei trei pasageri, punându-i mâna pe umăr. Ne-am înțeles, Bob. Da, sir, dar fiți prudent. Mergând spre scară, mergi lui iordânălui Dovrău. Înainte de închiderea ușilor etanșe, treci la prova, coborând vocea. Dacă se întâmplă o nenorocire, va fi nevoie ca dumnata să te descurci. Devră aruncă o privire la ușa masivă de oțel. Am înțeles, sir. Mai ales, ai grijă să nu se producă panică. Dacă trebuie să evacuezi oamenii, vezi să fii atenți când se strecoară prin ieșirea de salvare un zâmbet forțat. Dar să nu ne legăm la cap înainte să ne doară. Când capacul inferior a fost deschis, Merșel a început să urce. I s-a părut că treptele alunecă, dar poate că de bine erau mâinile transpirate. Cineva îl sprijinea de picioare. El apucă strâns volanul de deschidere și ordonă cu glas tare, făcând să răsune interiorul. Ieșim la suprafață! Învățase multe în ultimele minute. Despre el însuși, despre Gerald și chiar despre Buck, despre care abia acum aflase că era de fel din One World. Auzi flui strident al lui Gerald și mersel început să rotească deasupra capului greul volan al capacului.